Ba, Grecia aldera juteko garaia iristen zaigu, eta horretarako gure korrespontxala bertan daukagu, arratsaldeon joan. Arratxaldeon, bai. Eta bueno, esaten, izuen, esaten izun elkarrizketarekin hasi baino lehen, Grezian e, beti duzula zerbait e, kontatzeko, gaurkoan e, greba horokorraz eta baitare gobernu berria azarituko zera, ez da? Bai. Ba, ez dakitzerekin hasiko zaren? Bueno, ba, jakingo duzuenez, orain dela jaianik hiru eh, aste aldatu zuen gobernua Greziak eta jarri zuten teknokrata bat, banko sentralean aritutako gizon bat. Eh, gizon honek Luka Papademos izena dauka. Ez dakigu zehazki politikoki nondik nora jotzen duen, baina berari ema egin zaion egintzaion eskaera da, ba, herria Herriaren txatzi urtatu dezala ba, Europar bat asunan e, sinatutako akordioak ba, indarran jartzea. Eta printzipio otxaiaren bukaeran hautezkundeak egongo lirateke. Baina gai hori azten ari dira eta momentuz ba, demokratikoa ez den gobernu hau ba, jarraitzen du eta ez dakit. Beraz, esan beharra dago, E, ba nola llegatu gine gobernu berriaren egoera honetara, eh? E, adostu zuen Europak, e, Greziak zuen zorraren erdia barkatzea, baldinetan noski Greziak e, hainbat aneurri hartzen zikiun, ba, bere, bere kontuak e, martxan jartzeko hau da, murrizketa gaztuen murrizketak, eta horrekin batera, e, funtzionarioen e, soldaten beste beherapen bat, baita ere pentsioen beherapenak, eta beste murrizketa sozial asko. Berat, eguera honetan, iristen da Papandreu denengo ministroa atena zera, eta zaten du referendun bat dikiuko dula, eta Greziarrek ez badutena iberneurria ba, hauek hartzea, baboskatu dezaten, eta gero ikusiko dugu, zer egiten dugu. Horrek sortu zue, Kriston Alarma Europa osoango horatuko dut eta mosi mozio bat aurkeztu zuen bapandreua gainditu egin zuen baina gero erabaki zuen ba, erreferenduma zela leiago provokazio tresna bat oposizioari ba eh komun goberno aman komun bat osatzeko eh, goberno aman komuna den goberno horretan kuriositate bezala sartzen dituzte atzeko ateetik eh, treskuindarrak laos alderriko ultraskuindarrek eh beharrikan kan ez dago horretarako ala sartzen dira eta, eta gainera ministerio dio pare bat ematen dizkioten eta hor sartzen da eh Boridis garraio ministro berria zeinak e, mila eh 1984 urtean ba grez, Atenaseko kaletatik aizkora bat eskungan zeintza la beste ultra eskuindar batzuekin eh ba, bila ehs eta batez ere ikasleen bila eraso batzuk kaskuekin eta batzuk ez Horrelako pertsonai bat jarri dute ministerioan, eta beste ministerio bat, azpi ministerio bat, em, em, Marina edo, itxaz gauzen ministerioa, Adonis Jorgiadis, beste ultrazkuindar fanatiko bat, em, beti homoseksualen, etorkinen eta baita ere, musulmanen, kriston islamofobiarekin eh, aukada goen politikari bat. Eta horrela sortu da gobernua eta martxan jarri da. Esan beharra dago mobilizazioak garai batzuez eh, gelditu izan zen, baina orain berriz indarra hartu du. Eh, batez ere, jendeak eh, igiezinak eh, imobilarioa, impuesto imobilarioaren aurkako mobilizazioa jarraitzen dira herriz, herriz, ausoz, auzoz, nahi dute sare bat montatu inork horreindu eh, ez dezala, impuesto zerga hau. eta bihar, ba, greba orokorra, batez ere, kazetari erabaki dute parte hartzea, eta ikusi beharko da, zembat sektorek bat egingo duten greba honekin, eh, bihar asiko da, eta hauztu dut eh, funtzionario publikoek ere, ospiralean egingo eh, dute greba, berat, gauza, horreindikan, bero, jarrailtan dute, eta adibide esate baterako Mikel, kastetari hemen servizu publikoan lau aldizia jadanik jeitsi dizkiete soldata. Uhum. Beraz pentsatzen dut e, greba horoko horretan ba, amaika garrena eta berriz ere e, ba, giroan hola baita e, beroa egongo dela eta seguraski jarraiperan izango duela greba horrek, ez da? Bai e, ikusi beharko da esan bera dago eta ustere esan zuena aurreko greban, e, mobilizazioa osozon dire erritsi izan. E, inoiz ikusiz nuen mobilizazio maila ikusi nuen egun horretan, beneta asko unanimitatean e, oinarritutako greba bat izan zen herri guztia geldiri gelditu zen. E, Bihar jende asko parteartuko du baina, Giro Giroaldatu eginda piskat, ematen du behar bada gobernu berriarekin, e, beldurra asko sartu zaio jendearekin, hainbeste beldurra bagon hartzeko orain eurta asku indarrez osatutako gobernu bat, eta nuk uste dut baita ere indarrak neurtzeko egune izango da, gauzak nola dauden eta gizartean nola dagon ikusteko. E, beste gauza bat, esan nahi nuen ha, ha, amaito horretik, tamarra dago ere Grecian beste motatako mobilizazioak osatzen ari dira eta egoera ekonomikoa benetan ja larritzen larritzeko modukoa da bain bat hitarrentzako egunero eta elkartasun asko daukate Greziarraek horretarako antolatzen dira ba jatetxe herriko jak edo jendeari janaria emateko gauzak eh, jatetxeek ematen dute ba, sobraten daukatenak, eta badago jendea ba etxean sukaldatzen duna putxero bat etara ematen ditu ba, kalean, eh, neugorrian eh, sufritu garduten dutenentzat. Eh, horretarako harri da herri eh, mailako elkartasuna. Eta hasi dira baita ere trueke motatako merkatuak eh, osatzen eta sare nazional bat montatzen ari dira dirurik gabeko trueke sistema nazional bat montatzeko hon, ikustu dut oso interesgarria da esperientzia hori, eta ziurazki hemen bildutako esperientziak ikusirik e, ba, zen nolako erasoak egiten ari dira beste Europako errietan, ba, baleagarri izango daiteke iritarrak baitare laguntzeko eta elkar, elkar antolakuntza bultatzeko. Ba Juan, gaurkoan ez du denbora gehiago, baina eh, proposatzen dizu da urrengo korrespondzialia honetan, ba akaso horren inguruan hitze eh, egite ere bai, bertan sortzen ari diren alternativen inguruan eta adibidez, eh, ba aipatutako truke sistema horren inguruan. Ba behar bada eta gainera euskara erritik egin ahal izango dizuet, eh u berritan egongo gara Eh, ba, gutxi gutxi barru eta ta handi ke biliko nahi oso ondore bardun hartuko dugu tartea horren inguruan hitzeiteko joan mi esker gurean negoteagatik eta horrengo mi arte esketsu,